Tak být na, na týto zahájem vyskuři. Ne, hlašte se všichni. Tak, já si zeptám, jak se stěžím vás na, na to, že vlastně uh, není jiný pohled do minulosti, než prostě atko zesluzovat z ekologických nádhropů uh, současných, my přece jako evoluční biologové pořád napížíme do minulosti a děláme to přes pyrogeneze a děláme to přes pyrogenetické rekonstrukce a analýzy, konzervativní, pozervaty, aktivnosti, a tak dále. Proč to neděláte také? To je zatím úplně jako pole nevodaní. Ne. Ono se s tím takhle jako lehce začíná, no, ale doufujeme, že jo. Protože my pořád říkáme, že to mám kromozony, protože se mě je samozřejmě nemáme, ale ty nastří, jako že jo, jasně, ale Téměř prostě, když, prostě teda, sílí, ne? kde Známám, nic, kde tématí? nic jako není, ani čert nebere, no, takže zatím bohužel, jako no, tohle to je spíš opravdu u těch obratlovců tyhle ty věci. Tady jako vemte si, že prostě tam, kde vy jste s a s jakýmakoliv genetickým a prostě a čímkoliv, tak tam jako bezobratlí ještě vůbec ani nevzlídli. To, to je všechno úplně jako jiné. Jako samozřejmě začínají jako na hmyzu, ale vždycky jsou to jednotlivé věci a jak si z hlediska té celkové diverzity, jsou to střípečky v moři zatím. Ale jako jasně, ale jsem, že se těšíme. další generace pak, se teda to tady <laughs> Dva, tři toho období, bylo období teda ve střední Evropě s odskávání strepy, že jo? A lesní prostředí ve střední Evropě bylo prostě jenom ve období. Tak je těm lesním jako jak bychom by měli zvednictvrté paleo e, revoluci říkat, to je jako reliky hraného čtvrtého rovným čtvrtého to čtvrtého třetího právě vrů, těchto těchto těchto, jak, jak, jaké je tý, kdybylo, smáří, To se vůbec neví, jako to je výborná otázka, jo? jako samozřejmě, no tak jako my máme fosílie třeba uh, některých těch čelidí, uh, předpokládáme, že některé ty čeledi jsou řekněme, uh, raně terciérního stáří na základě těch genetických rekonstrukcí, se to v podstatě shoduje, to znamená, řekněme, že na úrovni čeledí známe ty šneky někde ze začátku třetí hor, na úrovni druhů, řekněme, z toho kvartéru. Ale jako, když si zase k dle tomu přičteme ty ekologické kontexty, tak jakoby společenstva, řekněme, z přelomu terciéru a kvartéru, jsou druhově tak nesrovnatelná se současností, že tady ten aktualismus stoprocentně neplatí. Jo, takže to kdy se jako vytvořilo to status quo a kam tím aktualismem až můžeme sahnout, tak já bych jako s opatrností řekla maximálně těch půl milionu let. Jako dál je to opravdu velmi nejisté, ale to jsou všechno jakoby odhady. Tak já měl takový metodický dotaz logický a berou se v potaz i abundance tě, těch, kterou Berou, ale samozřejmě tady musí, musíme dávat pozor, protože že ty profily u šneků jsou často, často jako pasti na šneky. Takže když jsme pod skalou nebo v jeskyním vchodu, tak ty šneci padají z ty skály a tím pádem je jasný, že jako budou nadhodnocený druhy, který sedí na té skály jo, a který bývají i tak jako dost bolí. Takže tam máme potom jakoby nadhodnocený druhy, ty epilitický nebo skály. Já jsem spíš myslel, jestli se bere v potaz jako jako současné abundance, je, že když prostě pak uděláš uh, diverzitu uh, nějakou jako historickou, tak samozřejmě uh, některé fluktuace můžou být díky tomu, že ty... Je moc široká ta vrstva. Na no, to ne, jsem spíš, že tím, že mají jako v nízkou abundanci, tak se stane, že prostě vypadnou. A ty to pak interpretuješ jako, prostě, hmm. jako změnu prostředí, Jasně. ale nemusí být? To si myslím, že ne, že tohle jako není jako ta, ten problém, protože my máme kolikrát i lokální endemity vzácný i dneska v těch profilech podchycení. Myslím si, že daleko větší problém je, že máme ty vrstvy často hmm. Jo, Samozřejmě dá se, a Michal Horsák a spolu s tím teď hodně experimentujou, tam, kde je ta sedimentace jemná, zejména třeba Mokřady, kde skutečně prostě těch disturbancí bylo málo, brát ty vrstvičky třeba po třech centimetry. Pak máme skutečně společenstvá, jo, taková jako srovnatelná se současností. Ale pokud e, prostě máme svahoviny nebo takové ty věci, které prostě vznikaly nějakými, jak e, řekněme, dramatičtějšími geologickými procesy, tak se nikdy na takhle jemnou škálu časovou nedostaneme. Takže pak to jako není o tom, že by nám vypadl nějaký druh, ale že máme jakoby širší časové období, to znamená, že se nám tam možná matla do, do sebe druhy, který spolu třeba jako úplně aktuálně nažili. Na nějakou stálenosti se dokážou ty čtyři No, to je no. dobrý dotaz, to by asi vám tam neměla vysvětlovat <gül> jako jasninka. Stovky kilometrů určitě, jo. byly doloženy přesuny z Evropy na ostrovy v prostřed Atlantiku a zpátky. E asi to občas prostě udělají na tak, takhle daleký přeskoky. Máme ten doklad v tom českém ráji třeba, ale myslíme si, že běžně v krajině s těma ptákama skáčou uh, v řádu jednotek kilometrů. Já mám tady dobré zkušenosti z Mediteránu, kde je řada endemitů uh, vyskytujících se na skalách. A tam skutečně už mám takovou zkušenost, jo, tady je endemit, vyskytuje se tady na těch pár kopcích, tak já se takhle kouknu a tam dobýhne ten pták, tak tam ten šnek pak je, když tam dojde. Takže skutečně takový tenhle ten přesun v krajině v řádu jednotek kilometrů je zřejmě běžný, s tím, že přesuny na ty jako stovky kilometrů se taky vyskytují, ale jsou vzácnější. Ale jako doklady na to jsou v zásadě anekdotický a až teďka vlastně Jasněnka dělá nějaký regulérní pokusy s tím, jak to teda s těma ptákama až nekama chodí. To, sice každý o tom mluví, ale… To je mě da, jasný diplomika hrozně jako přesvědčila, tak já si možná snadno nechám přesvědčit, ale zároveň ty data, co ukazují, tak ukazují na to, že jsou ty lokality hrozně konzervativní, že? Přesuny vlastně se, jakoby se moc ne, neděly. Jasně, no to prostě zase, jakým jak, jak, jak to bereš měřitku. Prostě ono to jako existuje, že se ten přesouvá. Kdyby se nepřesouval, tak tady v Praze prostě uh, ty nově vzniklé lokality budou úplně bez čneků nebo podobně. Jako říkám, ten malý přesun v rámci té krajiny je nutný. To by neexistovaly společenstva na mokřadech, to by neexistovaly na žádných těchto těch budových společenstech. Ale to neznamená, že nejsou prostě konzervativní, řekněme, v rámci nějaké beta -diverzity, nebo prostě takový ty diverzity určitýho území. Jak to konkrétně probíhá z toho ptáku na peří do Zřejmě to probíhá obojím způsobem. Jednak v peří těch ptáků, kdy skutečně ten pták pravděpodobně, když se popelí, se představujeme, si může do toho peří i celého šneka na A Zatím nejvíc dokladuje pro jednoho takového poměrně lepkavého šneka. Jo? Který mu jako přes budku je kousek toho tělička. A je tak lepkavý, že se na toho ptáka nalepí. Tak proto toho je zatím nejvíc dokladu, že se na něj nalepí. Ale jasninka ukázala, a nejen teda, ještě jasninka, tady sedí ta Černovasá slečna, co v ní vnitroři, že žneci můžou projít i trávicím traktem tak, že to fakt dají živí. Jako je to vzácný, ale když si to vynásobí člověk tím biologickým časem, tak se to prostě občas stane. Jako my jsme to prokázali. A ten jsou z ty vajíčka, ne? Ne, přes, jsou, přes A teď si jako vemte, že ten šnek je hermafrodit, takže stačí jeden. Že? Jako my si myslíme, že tyhle velký šneci se přinášejí jako mláďata, dokud jsou právě lebka. Protože velký šneci, když jsou malí, tak mají jednak takový, jako že se jim olamuje okraj toho ústí a kouká z toho víc z toho lebkavýho tělučka. Musíme to ještě jako doložit, ale to je představit začím Tak, pojďme, to mluvání, nejcí, nejtězné, tady... no já jsem chtěl na něco podobného, jestli teda opravdu jsou nějaké evoluční adaptace těčné právě na tadyhle ten přesun. ten jako ten hermafroditismus vlastně se za to dá považovat. Ne? To bychom také rádi viděli. Samozřejmě to chceme dokázat, říkám tohle, je zatím teda inkognita. Jako zdá se, že třeba minimálně výčko u předožáblých šneků, který žijou vlastně na souši, by mohlo být úplně bezvadnou preadaptací, protože si prostě zavře budku jo. výškama. A pak závorka u závornatek. Plánujeme. Závornatky jsou šneci, který mají už uvnitř budky něco, jako jsou takový ty dříška v tom salu. salu no, takový. I když se zatáhnou, tak se jim to prostě vymrští a zavře jim to v pod do budky. No a my chceme zkusit, no zatím je to jenom v plánu, ale Jasnýmka už zjistila, že ta závorka jde ulomit a ten toho neka přitom nezabít. Takže chceme zkusit prostě se závorkou bez závorky. To by mohla být bezvadná preadaptace a hodně si myslím, že je, protože právě tady mezi těma závodnatkama v Mediteránu je nejvíc takových těchto přespoků ze skály na skálu, který znám z terénu. Ta lepkavost. ta lepkavost by mohla být pro tu ektodisperzi, pro takovýto prostě v peři. No myslím, pokud jsou, jsem malej, ne, teda, raný, to, to jsem lepkavý, pak už nejsem. Hm, mohlo by být, indikátor. mohlo by být, jako ono samozřejmě obecně platí jako všude, takovej ten jev, že ty mláďata se šířejí dál a líp než ty dospělci, takže tohle by mohlo být i na zvířatech konec konců, ne, jako na savcích teda, ne na těch, ne. Tak si, ale jsem si tady, když jste na lesy, tak tam padlo, že jste přežily třeba do příklad středohoří a těch slovenských knížkách. A k se zeptat, v této velký evidenci, nemáš nějaký příklady, kde lidíte. Přežila vlací a do pak jako kulturní stepy. období, na, v tom obdobně, to na, na ještě má. Hmm. Jako středohoří, středohoří, poohří, pálva a na tom Slovensku asi ještě taky někde. A zatím ještě není dobře zpracovaný, tam, tam se ještě hodně pracuje. Ve slovenském krasu si myslím, že je možný, že taky bude, ale tam je jako pozdější ta zemědělská kolonizace, tam ne, tam si nejsem jistá, to bude. V českém krasu. No, no, krasu spíš ne, tam jako... Tam vlastně se až tak jako nevoralo, že Tam tam jde o to prostě potkat se s těma neolitikama, který vorali pole, a ne s těma mezolitikama, který tu krajinu zase tak nezmění, takže. Já jsem se všetci chtěl zeptat, jak je to vlastně teda z velikostní areálu rozšíření jako jo, jsou nějaký, nemyslím teď, když to člověk roztáhal všude, ale jako obecně, jak vypadají teda ty areály rozšíření? No je to jako podobný jako u řady v těch mím pohyblivejch bezobratlejch, myslím teda aktivně uh, pohyblivých, že uh, jako směrem na sever jsou ty areály větší a směrem na jich jsou menší, takže třeba uh, mediterán evropský je plnej šneků s areálem velikosti dva kopce, skoro tak až, jo, to je opravdu, tam člověk popojený 50 kilometrů a máš úplně jiné společenstvo, ne, zejména v některých če čeledích, právě u těch závodnatech třeba, nebo u hygromírů, takových pár čeledí je to úplně typický. No a naopak prostě ty druhy, který jsou na severu, tak mají často holarktické rozšíření. Prostě, a jsou... u nás je to tak někde mezi. No. Tady je vlastně, rozhodně nepřevažují u nás druhy s nějakýma velkými areályma rozšíření typu holarktický, evropský, palearktický nepřevažují. Ale třeba areály středoevropský, to, to je jako velmi významné. Takže takový ty středně velký areály, takže skutečně u těch jsou úplně ukázkový ty gradienty velikosti areálu od velkých na sever, po na jih. A nějaký rozdělený ar areály stejného druhu hodně daleko od sebe? Taky existují. Existují vysloveně ostrovy, který jako i dokonce u některých těch ostrovů máme doložení, že je to dálkový výsadek, protože mezi tím hlavním areálem a tím ostrovkem máme nějaký fosilní doklady a ty šnecí. Hned tam nejsou. Úplně doložení to není mohly být na jiném ostrovku, ale prostě zdá se, že skutečně ano. Půjďte se o zí filovali, když to bude prostě radostná specie. No tak já mám uh, momentálně Ondru Korabka odjíždí na Humboldtchip do Německa a pak se to všechno stane a to já už půjdu do <laughs> ještě zahojala uh, ta kolonizace, která je vlastně, uh, mluví proti všem těm předchozím hypotézám, směrem teda na Jížní Evropy, na prostředobořící. Hey. Hmm. Uh, kdyby se spodívala na uh, nějaké jako, uh, paramilogické data nebo něco podobného, podporovalo by to něco? Jako zatím jsem tam nic takového neviděla v tom, ale jako přiznám si, že nemám zase tak nadčteno, ale ono největší problém v tom je, že právě z Balkánu v podstatě neexistují paleologický data. Já jsem to ještě, to ještě zjišťovala právě u Petra Pokorního, když jsme tady s tím začali. Říká, a fakt tam nemáte profily? Ne jo, to je ta díra, ono to šlo vidět i na těch obrázcích, jak jsem ukazovala ty modely. Prostě já to přičítám tomu, že jako západějci, který to hlavně dělají, se na Balkán jako bojejí. No. Nevíš, no, To byla letos v Kosovu a dobrý, tak jako. Tam je krásně. Já bych jenom chtěl trošku takovou komparaci těch meditačních, která tam dala obduchávána, a tam děl javr, a přizomání o protože, že jo, se to je samozřejmě. To je no to je to úplně Jasně, já jsem jako neukazovala, že ten vdlešnek žije v tomhle se to jsem na začátku říkala, a jestli to tak jako jste pokopili, tak to hm, tak není. No. <hł> jo, třeba, třeba, třeba, třeba, tř Samozřejmě, to já jsem to jenom ukazovala v rámci toho, že se vlastně uh, oba uh, tyhle ty obrázky, kdy vlastně máme uh, jaksi fosilní doklady pro nějaký lesní druh na jihu dají srovnávat v tom smyslu, že nějaký les tam byl, neže pro Boha tento šnechšel s tímhle stromem to ani náhodou. Já to jsem ani taková vyskyš, že ukažování tom systému, že jo? Mikrofony vlastně není les, že nějaká. No, jak pro <laughs> ten ště, prostě tři, čtyři borovice, tak je to vlastně Jasně, ale ono pak záleží, co je kolem těch třech čtyřech borovic, že? Jako jasný, že prostě mikroreflugium není tři čtyři borovice uprostřed stepy, ale jsou tři čtyři borovice uprostřed lesa. že jo. Takže, Takže to, po, právě ty lípej, tak ta, ta, ta, ta, ta jako, dokáže růst opravdu, prostě tě, takové, jako zpomněně stupomilný, docela agresivní a to, se prostě jako šíří se let's když se trošiš v prostředí, ale líba velkolistá, která v tom také je zaknutá, to se asi nedá do těch faktorů, že jo, už může vypadat opravdu jako vlhkej, subatlantický lés. Já jo? naprosto souhlasím, proto jsem tak říkal, to jsou rody, to je prostě vlhkosám, peklo. No. Jako ty lípy samozřejmě, klonání lípy, se jsme viděli na Sibiři uprostřed tajových porostů, tam jsou prostě na vrcholech kopců a Honza Novák tam dělal uhlíky a zjistil, že to tam opravdu je dlouho, že tam prostě jsou ostrůvky lípy v takhle jaksi kontinentálně položených lokalitách. Takže to je samozřejmě úplně něco jiného. Spíš jako to ukazuje to, že ti šneci jsou v tom přece jenom trošku jakoby přesnější. Já <laughs> co že... Vy říkáte, na koze, na že v, černozem, v, těch v Černozemě, se Prahlouka potkala rovnou ze zemědělstvím a přeměnila se z divoký stety v kultu jo. A na dní stejně říkáte, že v a rálo, tady nepochybně existovaly refugia uh, lesních společenství. Jo. Takže takovýto hledání toho svatního dialogu, je kterému tady jítla úplná, to Ale to nejde tak říct, že ta pravda je dobrá, že se <tějí> zachovala nějaká, ale spíš to je jako by tohle toto jsou dvě pravdy pro dvě různé krajiny, že? Jako je jasný, že v podstatě e, asi už si to fakt nikdo jako, nemyslí, že tak není, že se tady v těch černozemních oblastech to, to potkalo, že, že ti zemědělci nebo minimálně velký pasoucí se dobytci udrželi tu krajinu otevřenou, než přišel ten zemědělec a jako zatím se teda úplně v obecnou platnost řebně nedostala my si to skutečně intenzivně myslíme, že v těch Karpatech prostě ty lesní druhy se udržely, minimálně někteří. Takhle, ono no, jako, e, když se úplně to promyslíme do důsledku, Ono samozřejmě ty šneci se můžou na krátkou vzdálenost šířit, fluktuovat, jako viděli jsme to tam na některých těch příkladech. Takže i když si představíme, že třeba na jižní předvůří e, Alp nebo Karpa by takovýhle mikrorefugia byly, tak pak prostě ty přeskoky už o nedalekých vzdálenosti, e, reagující na malých výkyvy během toho glaciálu, jsou daleko představitelnější, než jako, že to tam teda bylo úplně pořád. Jo? Prostě pořád se bavíme o tom, že ty šmoci dovedou ty krajině skákat po maličkých ostrůvkách. O mě v tom gradientu zaujalo to, jak to vypadalo by logicky, že Tedy v tom anglickém vzorku ty lesní druhy s jedním úplně na začátku pozlaciala. To vypadá jako hrozně logický, kde je nejméně Ne, ne, ver ficar ne, ne, ne, ne, ne, não ne, ne, ne, ne, trochu podpořil za botaniky, protože to možná nám jako šlo před nějakýmhle vesetkama léka, ale teď je to v podstatě příjemná hypotéza jenomá no. to obojí to no. Jako je teď spousta botanických publikací, které prostě přesně takhle uvažují, že pokud ty refugia nebyly přímo tam, tak byly někde dostatečně blízko, aby prostě ty drobné fluktuace reagující na drobný klimatický výkyvy by byly možný rychle. Jako to je možná ta hlavní pravda. No? My vlastně, i když se představíme jako to naše území a některé ty druhy, na kterých jsme dělali ty filogenetické analýzy, tak my vidíme genetické linie, které zřejmě furt sedí někde na tom Balkánu. Ani se nehnou. A pak máme ty linie, které jsou nějaký takový šikovnější, prostě něco je u nich jako líp a dovedou daleko pružně reagovat na ty změny klimatu. A to jsou ty kolonizátoři. Čili ne celková genetická diverzita toho druhu, ale jejich část, která vlastně dělá tu severní fluktuující hranici toho areálu. To je zatím taková představa, že to je Já jsem já se chtěl ještě zeptat na nějaké uh, adaptace, které mají ty lesní druhy a sletní druhy, nebo proč některé druhy můžou žít v obou, jestli máte nějaké dobré kandidáty nebo podpořené, protože já teď to těším předat u Gekonu, kde vím, že evoluci, když konva na použ, tak přestal odpařovat vodu. Ale když vlásil do prasa vlhkého, tak začal odpařovat. Mm. Je tam prostě posunke, vznišení, mm. prostě evalporace, což mi moc nedává smysl, protože to měl člověk, nebo Gekon teda podělá, <laughs> že, že je dobré ztrácet vodu. No to je, to je velmi případný dotaz, ale jako o tom se téměř nic nebude. Já jsem si přesně to jako představovala, že něco takového bude. A jediná studie, o které já teda zatím jako vím, z hlediska prostě třeba týhletý termoregulace je, že šnek, který je naprosto striktně kalcikolní, teplomilnej, žije na rozpálených vápencových skalách a za celý život tu skálu nehopustí. To znamená, musí tam být, když ta skála je rozpálená na 50 stupňů a pak, když zimně mrzne. Takže člověk by řekl, že tam přece musí být nějaká fyziologická adaptace. Ani takhle, jako oni na tom dělali pokusy a zjistili, že ten šnek tam prostě v to léto řízeně chcípe. A částeč, částečně pochcípají a nějaký vydržení. Takže zatím, zatím nic takového, pokud je mi teda známo, pokud teď není úplně něco novýho, jako úplně prokázanýho není. Z toho právě ta teplota, je se zajímavá. Jako, neříkám, že to platí absolutně, ale v tomto jednom případě třeba. Kde by člověk to fakt čekal, tak se to neukáže. Ale je to pole nevorané samozřejmě. No to je další zajímavá věc. Obecně se uvádí, že naprostá většina šneků jsou vlastně potravky generalisti, že žerou v zásadě op opad op nějakých chytek, kterých mají dobře vázaný vápno. To znamená takovou tu citrátovou vazbu vápra. tak ty listy, co prostě od podzimu do jara zmizeli, když to řeknu úplně jednoduše. No, jenomže samozřejmě se zdá, že to tak jako úplně není a že dokonce v některých případech si asi tyšnec i nějak konkuruji. Ale za prvé se s tím strašně špatně pracuje. Když jsme jako zkoušeli, já už jsem to vlastně přestala úplně dělat, když jsme zkoušeli nějaký potravní preference jako modelovat laboratorně, tak člověk strašně jako by narazil na tisíc problémů a problém číslo jedna, to asi Lukáš potvrdí, že některý úplně běžný duny prostě nemurchováš. Že ti prostě z nějakého důvodu chcípnou a vůbec nevíš proč, byť v té přírodě je to úplně sprostě. Takže tohle jako je samozřejmě otevřená otázka. Já tatož usluji, že nemáte tu chovatelskou základnu, <laughs> jako mají ty teraristí. S tím už jako <laughs> fakt nevíme začínat. <laughs> tohle to, by se lidé chovališ jako nějaká velikotopka. Tak, zvlášť nějaké se to... další otázky. Ne?